ila jina la sanaa natumia gent brave ah um, kwenye view ni, ni nafanya movie ache kwa kwa sasa hivi unaweza kusema king wa tanzania mimi bwana kipindi na story kidogo kipindi niko mdogo nilikuwa ni niko mpole sana sio mungeaji lakini kuna mtu ambaye alikuwa akinichokoza mara kwa mara yani ndani ya mwaka mzima yeye yani, ni mtu tu ananichokoza na mimi navumilia nini ni kunywe kufanya show siku moja unajua utoto, tumenulia nguo za siku kuu afu mpe ichafue ah see unamwagia supu basi limpige ule mtu kiasi kwa amdalibonyea yani kipindicho mimi nilimw dmogo jioni alibonyea same nilompiga mpaka leo yeye kidogo hayuko sawa kunywe save tangu wagum mama asema asemana hapana sitaki upigani nina ndio niko undoni na kishindo Nikasema kitu sijianga baada ya ana kweli nasema stopigani kwa ee, hiyo uh, mimi anga anijifunza matendoo kwa ajili ya movie kwa hii mambo ya movie nilijifunza yani nilikuwa tayari najua nitafanya nini ni kutokana na uwezo ambao nilikuwa nao, kwa sababu mimi sikuanza na mapigano moja kwa moja nilikuwa ni dansa mzuri tu mzoni nilikuwa ni kidance mbali nikaenda mbalimbali fanya ni show Aa, lakini nikaona ile ailivyofutukana na wazangu naona wanaofanya wao nitangulia nikaona ni hii ailivyo wa siku uwezo kufanikisha maisha yako kusonga mbele. Kwa niangalie na uwezo wa kufanya alu, a, ni, mini, mini mzuri wa acrobatic kabla sijacheza nguvu. Naacheza acrobatic sara kazi. Nilicheza sana kazi nikaona movie za wenzangu mbele wanafanyaje. Ah nikaanza kujifunza kido kidogo kutokana siku hizi. Teknolojia iko vizuri, mnajifunza to online wanafanyaje. jaribu unafanya unaona mimi na uwezo kesi. So mimi vitu. Yeah, kwao ni kutokana na kuona. Kazi yangu ya kwanza haikutokaga. Inaitwa Street of the the damned lakini haikutokaga. Lakini kutokana na hiyo ndio ilisababisha kuna director aliniona, akaniita tukafanya movie inaitwa Nani shujaa. Watu walianza kuniona kwenye Nani shujaa. baada ya kuona pale kusema, "Huyu mm, ni mtanzania ama?" Sasa baada hata kuona ongea vile, kuna, hey, "Na maana kitu cha tofauti sana." ya. Yeah. Bas baada kutoka hapo nikafanya zaidi ya mazoezi, ndio nikaingia rasmi kwenye tasnia ya filamu. Kabla ya kuingia location kushuti, mnaandaa kwanza yale mapigano. Mnakaa labda mwezi kwa ajili ya mapigano tu mnafanya nao mazoezi ambao utapigana nao ili mzoeane, ili mshike zile choreography then baada hapo mtu mnaingia kushuti lakini yani kama msipofanya hivi na maana mtaonekana mnadanganya tu kama mtu ajui kupigana hawezi kuigiza kupigana yani lazima ataonekana yani mtaonekana tu kama msipiganaji kwa hiyo uweze lazima uwe mpiganaji kweli ndio uweze kuingia katika filamu tuangalia taa za wenzetu yani watu wanaopigana unaona kabisa kweli wanajua kupigana na ndio maana za mwanzo mtu mtu alikotaka kiangalia si tu kana hata mimi sinaweza kufanya kitu. Unaona hiyo nilikoo changamoto moja hapo niliona nitabidi nifanyie mpango ikubadilishe. Unajua ukisha wabi, una wenzao umekosea wapi unaenda kurekebisha mambo uh, kama hayo. Mimi mdalas sijaoa. Ila nina mpenzi. Nina oh, <laughs> mchumba tayari. Movies ziko mbili ambazo zina historia katika maisha yangu. Ya kwanza ni ulingo wa moto. Ile kazi ya ulingo wa moto ilikuwa napigana na mtu ambaye alikuwa amekomaa sana kiasi kwamba yeye mazoezi yake alikuwa napigana na chuma. Yaani na nondo kabisa osk nondo mpaka yani kama anataka kupinda kabisa. Yaani sasa ule mtu mimi nilipenda anapofanya anaalipigana vizuri nikamchukua kujaribu kuongea naye tukaelewana. Sasa ulingoni sasa mwenzangu kama pigano ya tumepanga hivi yakanyongea ya, ya, kuna jiu kuna mizuka hivi yanogewa kitambo cha tujakipanga hata kifanya akaja akanipasua aliruka sarakazi mara mbili ni ile ilitakiwa aluke mara moja yeye akaruka mara mbili akaja akatua semu hapo nilipasuka kabisa tuliacha kuanza kushura damu yani eh ilikuwa sio mchezo kwa sababu yani nilikuwa sielewi mda ule pale ah yule nilikuwa sio mchezo zilikata kwa muda <laughs> yani movie za mapigano kiukweli sio rahisi. Ni ngumu sana. Inatakiwa muwe mna mazoezi kweli. Uh, kuna movie nyingine mpya nafikiri watu wataiona. Inaitwa Uyagwa. Yaani hiyo pia imenjiingia historia kwa sababu kipindi inapigana nilipigwa cheke la jicho ya yani, nenda nilipoteza tena pia. Alafu nilitoka damu. Sasa damu sikujua zimetokea wapi. Ya nilipo toka pale nilipo stuko kuangalia hivyo watu wanaona damu zinatoka kwenye jicho. Kwa hiyo ni hatari sana. Ya ni kwenye mazingira mabaya, ni magumu sana. Kwenye hizi cases tofauti na wenzetu nini? Lakini sisi vifaa bwana tunalazimika kufanya tu ukweli, ili watu wapende bwana ni si hata unanifuata uh, like nikitalaam vile ambao wanafanya action zi, zinoge yani lazima ufanye ile watu waone eh kweli bwana eh kwa mfano kama stunt ni fanyaga katika movie inaitwa Agent Bravo nimeruka gari sasa kwa maisha mbele <laughs> stunt yani stunt wako lakini huko unabidi ufanye wewe mwenyewe kwao inuka Alafu unapenda kutua akuna sisi magodoro si mimi godoro sisi huko kufuta tu juu nafanya agent yani, bug kwenye lami kwa mzee unaweza kuvunjata bubu kwao ni kujitoa ya kwa kwa mfano kama hii movie ya Uyagwa hii movie ni yeye sema tu tuko kama watu watatu tumechanga kwa hiyo lazima na mimi inanihusu kwa hiyo uweze kuambia wenzangu kwa hiyo lazima wewe mwenyewe upichange ufanye lakini move ya, ya ulingo wa moto uh, musika <gayi> ni changamoto. <tosalates> niliumia na akaona kama nimeumia, akaenda, "Tushuti, ulingo natakiwa Yaani, yani, yani, anajitahidi tu hivyo hivyo, yaani ajari, anajali <tosalateras> hela. <tosalates> kwa sababu tulikoni ulingo. Sasa inaku inakuvunja moyo, akio utafanyaje? <tosalates> na wewe kitu kitu na sio kama unalipa nyingi Kawaida tu nikitokana toka tunataka kuonyesha uwezo ili baadaye anaweza akasema <tosal> kwa <đã> soko kwa sasa hivi kwanza limeshuka sana kutokana na wizi. Mana kila mtu anakuwa na mashine za za kulaba. Mtu anza kama master mmoja, anaanatoa nyingi anauza. Sasa kidogo simamizo yetu wa kazi zetu bado changamoto, lakini sisi tunaenda kufanya kusabu sababu ni kitu ambacho tayari tushajitoa na sanaa tushaitenge kwa muda mrefu. Kwa hiyo tunabudu na hatuwezi kuacha, ni latakiwi tulipe. Kwa hiyo tunafanya, wewe unajua tabio kuona labda baadaye ndomba kabadilika na itatulipa lakini kwa hivi labda tu hivi tunategemea kidogo YouTube tupate hiyo 230 23, 23, 23, yeah. uh, kuna movie hiyo uh, Morris ambayo tumecheza na mbwa mbwa na perform kama mtu mle. kama ushe kuyangalia uh, lakini pia na hii mpya ambayo inaitwa Uyago uh, ni film zangu bora kwa sababu unajua muvi nzuri inatokana na director. Director anayefaa nae like, katika uyagwa ni ambao anafahamu story iko vizuri. Zile za mwanzo zilikuwa nafaa so, kama ni mbaya lakini sasa story hazikuwa nzuri sana. Sasa hizi ubora unakuja kwenye story. Story inaeleweka, inausikitisha, ina, inaifurahisha yani mtu same zote, sekta zote unaenjoy. Ya ile sini ni atari kwanza ile eh, nilikuwa sini ngumu kwangu sababu kabla nilipofika ile eneo ya mba tupo kasama, okay. pare, na bwana bwana unatakiwa tupo huko ndio vizuri samoke kabidi ni sali kwatu maana kusali pale na mimi nikasema hivi kazi yangu limechagua na hii sini inatakiwa mimi nifanye hivi na hakuna mwingine wa kufanya na saa tunastart <laughs> wee kabidi tu niifanye japokuwa ni hatari, kwenye dimbwi uzuri mimi mogaaji mzuri nikae, ili nikae hata kwa dakika moja ili wapate shoti zao soonekana nimezama so, nisionekane so, kama ni mzima kwa <laughs> yule yeah. kipindi nishatoka sasa nimalala inatakiwa naibuka na sota baadaye naona mbele naona maruerue sielewi nadhimia rivozimeni kenge tena kwenye top sasa kipindi pale ndo unaambiwa haya standby action mnais kuna ka mbali kuna kitu kimenipitikia kwa nangawe na mimiiko anko aise changamoto cuz they're so so rais kama tunavyofikiria ni nguvu a Uh, kitu kikubwa ambacho tunatamani kusaidiwa sisi waigizaji ni kukatiwa bima ya wasanii kwa sababu kazi ambayo tunafanya ni za hatari kuna kuvunjika kuna kuteguka yani ni hatari sana kwa hiyo kama kunakuwa kuna bima kidogo inasaidia sana lakini kama hamna bima ya maana ni hatari na maana ukashamjika msanii ndio kwanza wewe unihudumie mwenyewe. Alafu ushavunjika hapa atakodi hudumie mwenyewe. Ni ni ni, nishu ni kwa hiyo ni yaani niakuwa ni issue ni ngumu sana. Kwa hiyo nitakiwa tu supporte upande huo. Tunaomba tu supporte wasanii ambao tunafanya movie za action kwa sababu ni hatari. Angalau tu tunapata hata hiyo deal. Au bima ya kwanza yani ni muhimu sana.